Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Ötödik rész Az új Guineai aranyláz Hallgatóim. Akik most valami forró trópusi beszámolót várnak tőlem, azt hiszem újra csalódni fognak. Mert hiába tart már harmadik hónapja ez az új expedíció, az utóbbi időben bizony többet fáztunk, mint amennyit izzadtunk. De hogy az eddigi szokásnak megfelelően járjak el most is, először talán az expedíció jelenlegi helyszínét próbálom leírni. Tehát egy lapos hegycsúcson, egy kis bádokházban ütöttünk tanyát, és előttem a kájhában parázslik a tűz. Utitársam hiroshima japán professzor a szomszédos ágyban fekszik, egy gyapjú pokróccal jól betakarva, mert a szobában előbb még a lehelet is meglátszott. Mondom, itt fekszik és mosolyogva hallgatja a számára teljesen érthetetlen nyelvet, amelyen én mai élményeinket elmondom az előttem lévő mikrofonnak. Hát talán ott kezdeném, hogy ma reggel párás, 30 fokos, igazi egyenlítői forróságból indultunk el a tengerpartról egy úcska autóval. Előbb mocsaras őserdőben haladtunk, amelyen át az út, mint valami zöld alagútban, úgy hatolt keresztül. Csöndes, szemergő eső kezdődött, és ebben a nyírkosságban egyszerre csak megszólaltak az énekes kabócák. Ezek a kabócák olyan két-három centiméteres trópusi rovarok, és néha egészen hihetetlen hangerővel képesek muzsikálni. Dél-Amerikában hallottunk olyan kabóca hangversenyt is, amelyet alig lehetett túlkiabálni. A tőlem nyolc-tíz méterre haladó társaim akkor sem hallották, amit mondok, ha teljes erőből kiabáltam. Ezek az új gíneaiak valamivel halkabbak voltak, de hangjuk így is teljesen betöltötte az őserdőt. A ritka alkalmat azonnal felhasználtam, hogy magnós felvételt készítsek, és ezt a felvételt most visszajátszom önöknek. Kérem figyeljék meg a jellegzetes kopogtató hangot, az az esőcseppek hangja a fa leveleken. A kabócák erdejéből a Buloló folyó völgyébe érkeztünk ki. Ezt a helyet azért akartam meglátogatni, hogy helyszíni beszámolót adjak arról a vidékről, ahol ezelőtt talán 40 évvel az utolsó igazi nagy aranyláz volt. A harmincas évek elején fedezték fel, hogy a Buloló folyó homokjában aranypor van. A hírre óriási népvándorlás indult meg erre a vidékre. Egymás után két őserdei aranyváros is kinőtt a semmiből, először buloló, utána pedig vau. Utak nem voltak, és az óriási gépek minden darabját kis, két motoros repülőgépeken szállították a hegyek közé. Az aranyláz ugyanolyan gyorsan elmúlt, mint ahogy keletkezett, de a buloló partjára kitúrt kavicshegyek és egy óriási gép rozsdás váza Ma is jelzi, hogy itt valamikor milyen nagy nyüzsgés volt. Még elképzelni is nehéz, hogy a csendes kis vaunak negyven évvel ezelőtt tízezernél több európai lakosa, 11 mozia és több tucat kocsmája volt, ma pedig csak pár száz szabadságos állami tisztviselő és a környéken kutató tudósok látogatnak ide. Nekem ez a hely többek között azért is nevezetes, mert első új gínai expedíciónkon, 1965-ben, egy trópusi felhőszakadás és a vele járó autóstól együtt majdnem a szakadékba sodort bennünket. Különben ezt a hegyomlást is az aranyláz okozta, mert éppen egy elhagyott aranybánya meredek fala indult meg felettünk. De most veszem észre, hogy a két legfontosabb kérdésemre még mindig nem feleltem. Arra, hogy miért jöttünk ide, és hogy pontosan hol is vagyunk. Talán a másodikkal kezdem, és gyorsan elmondom, hogy ez a bádokház körülbelül 2300 méter magasságban a Mont Candy hegy tetején van, és ahhoz a reliállomáshoz tartozik, amely az új guineai rádió műsorát továbbítja, észak és dél felé, a magas hegyeken keresztül. Erről a pontról különben elméletben láthatnánk mind a déli, mind az északi tengerpartot. Azért csak elméletben, mert a trópusi pára és a magas hegyek miatt a táj majdnem mindig felhőbe van burkóva. Hogy miért jöttünk ide, annak kettő oka van. Az első, hogy tovább folytassam azokat a kutatásokat, amelyeket a Mount Candy erdejében a múlt évben megkezdtem. Tavaly ugyanis ebben az erdőben negyvennél több, teljesen ismeretlen, a tudományra nézve új állatfajt fedeztem fel. Ezeket a vizsgálatokat szeretném most tovább folytatni. A másikok éppen a magyar rádió hallgatói szempontjából talán sokkal érdekesebb. Itt találkoztam pár órával ezelőtt az új Guineai rádió egyik munkatársával, Bill Nolennel. Bill Nolenn, ausztráliai fiatalember és rádió bemondó. Bennünket azonban azért érdekel különösebben, mert a legfurcsább gyűjtők közé tartozik, akivel valaha is találkoztam. Azt hiszem, sosem találnák ki, hogy mit gyűjt. Ezért a legegyszerűbb, ha megmondom. Billnek van a legnagyobb dobszógyűjteménye egész Ausztráliában. Ha esetleg valaki csodálkoznék, még egyszer megismétlem. Igenis dobszót, dobolás gyűjt. Sietek mindjárt azt is hozzátenni, hogy Bill kizárólag benszülött dobszóra specializálta magát, és főképpen óceánia területe érdekli. Gyűjteményéből tehát hiányoznak a modern európai zene dobszólói. Mikor én erről a különös gyűjteményről tudomást szereztem, azonnal kapcsolatba léptem vele, és megkértem, hogy játszon át néhány érdekesebb darabot a gyűjteményéből számomra. Azt hiszem, hogy minnyájan egyet értenek vele, ha a szokásos expedíciós beszámolómat ilyen rendhagyó módon fogom befejezni. Elvégre nem minden nap találkozik az ember olyanokkal, akik nem lepkét, bélyeget, levelező lapot vagy szávétát, hanem dobszót gyűjtenek. Még azt is szeretném hozzátenni, hogy cserébe néhány dél-amerikai, indián dobszót küldtem bilnek, azokból a felvételekből, amelyeket annak idején amazóniai expedíciónkon készítettem. Különben ez volt életem első dobszó cseréje. Most pedig engedjék meg, hogy búcsúzóul bemutassak néhányat ebből a nem mindennapi gyűjteményből. Elsőnek talán a polinéziai szigetvilág legérdekesebb dobszólóit mutatom be. Ennek a felvételnek az is érdekessége, hogy az egyes szigetek nevét bekonferáló személy polinéziai és meglehetősen torzított formában mondja az egyes szigetek neveit. Érdekes azonban megfigyelni, hogy az egyes szigetek dobszólója mennyire eltér egymástól. Bahály! Barotei! Befejezésül hallgassák meg a Bill Nolan féle dobszógyűjteménynek egyik legszebb, havai szigetekről származó darabját. Papaya, pe To amiye kama ura pu, dahe mili ura pu, dahe mili chhorei to aye, hey hey, dahe mili chhorei to aye, aha, dahe mili chhorei to aye, te They worry up. Vui đi ra sanana. Ta đi